السلام علیکم قدر منوریدونکو یو زلی خدمت کې حاضر یو پروگرام د زمونږه استوډیو کلینیک او د دې پروگرام کې زم مستاسو قربنه زینت خان او ما سره زم پاستوډیوز کې زمونږه ډاکټر شیکاما ساایکالاجیست تي اغه ډاکټر مها شاهوم موږ سره کې اشتن لري نن به موږ خبري اترې یو زلی د غوصي حواله سره چې کوم زمونږه نن ټاپک تي اغه حواله سره زمونږه خبري اترې او تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په دې پروگرام کې برخو واخلی قدر تیر پرورام کې چې ډیر پوختتنې ډیر کمم بار بار زمونږه با او دونک به کالز کې تپوسو هغه به خاص وګبانندې د غوې هووالی سره او هر چا به دا خبره کوله چې ما ته غوصه ډیر را او چې کله غوصه را نه په بیا م پسار در دوی یا د هغې مختلف علامات یا چې کله غو سره را امدی ټولو حوالو سره ومونګنن خبري اترې کو او د دې لپاره مونږ سره زمونږ استودیو سکي ډاکټر مها شادت جی ډاکټر مها په خیر راغلی څنګه یې تاسو بالکل خیر خیریت دي ډاکټر مها درته لګوایي چی غوسه 16 دي غوسه خطرناک 16 بالکل خطرناک خولیر دي او جی تاسو سوچ کړو مونږ چیکرنن دا پروګرام شروع کړو دا مونږ ته غوسه په باره کې ډیر زیات کو راځي اکثره ماشومان ایون که سټوډنټس یا ټینيجرس چې کوم ی بار بار کول کوي ته غوسه راځي او سبیسیکلی د 60% اوسه کېږي نو ته ډیسیژن نشه خاستل یو فیصله نشه کولای او په سبب لري انسان په خوب په بد نه پويږي هره ټایم خو بیا په تاګ ټایم نه پويږي خو بیا څه फायदा چې تکله آرام شي پسکون شي غوسه د ختم شي نو بیا خو غي फायदा نشته چې کوم غلط قدم سټپ تاو خښ دی وی یا چې غلطه فیصله وکړې و نو بیا په څه ټایم ته ناراضي صحیح بیسیکلی د چکم غوسه د اده زمونږ د دماغی حالات سره ده د کوم په برين کې د موګه په دماغ کې دغه څه کیمیکلز انوالو چې هغه پروډکشن شي نو هغه په وجوه باندې کوم د غصې عزيز مونږه فیلینګز دیول شي اډرینالین او د کوم د د کولسترول کوم زمونږ د دې په کې دا راشی دیولپ شي ریا پروډکشن یو شي نووی پوهې باندې یعنی بساده پختو کې ودا یو چیزه مونږ په دماغو کې برین کې داسې کیمیکلز دي چې هغه پوهې باندې ریکامبلس مونږ ودا وایو چې بساده پختو کې لکه دا یو دماغی حالت دی چې په هغه کې زمونږ دماغو کې داسې بدلون راشي چې انسان تا هغه ټایم چې دی یک دم یعنی د هغه کم جذبات تی هغه بدل شي انسان تا غوسه ور شي صحی جی بالکل و صحیح ته غوسه ورشي او غوسي سكوم دغه ډیفرنٹ ری ایکشن وی هم ایدر فلیټ اور فلیټ صحیح چې ته एकदम کې خاموش شي باسټ هر انسان د غوسي خپل ری ایکشن وی خپل انداز وی خپل طریقې کار وی بعض خلک एकदम کې خاموش شي خپل ملګریږي چې دیوله د سرمد کوم شي خاموش شي شي بل خلک خو ډیر کم خلک د سويچ په غوسه باندې اختیار کوي ماکسیمم دایچ یږي ته غوسره شي نو غي ډایرکت جګړه کوي او ورته کوي یا نور څه په زيد باندې راشي شنو ان کې خبره هم وی خودي په باندې ډیسیژن ناخلي خپل غصې په وجو باندې دا تر لای ډاک ما چې آیا دے دے دی کې زمونږه چې کمګیر چاپیره ماول دی موسم دی د هغ هم اثر لري یا ابو هوا په دی کې څنګه چې اکثر لکه پوختان بیا په ډیرر زیات مشهورې جو پوختتنوي لو اوس ډیره وري نه نه ددسه خاص وجه چې دا مونږ د کوو که نه دا زمونږه خپل یو پیدا یو او د ماغ حالت ووي که نه سو لکه څنګه دامونګه کې فرق کولی شو او زیین د خو ډی د خبره وړ سر خلک کوی چې که ماکسیمم خلکو دا غا دا کانسپټ ته چې پختونو پختو نو خلک تکوم دی بدی کې قصه ډې را زیاته دا بیسیکلی خبر په پختانو په غو کې نو اصل کې کوم خبر انسان ته بدې ښکاری بس تموزي خبر او کوم تاسو ته بغزما خبر بدې ښکاری نو غو مني واستاري اکشن چینج میبي جوړینه راچته چې پختو کلچر سره تعلق ساتي ته پاکستان کې نور درې شوې هم شته دي تک غي سو بسم تعلق ساتي چېغه غلط خبر کوم ډېفینټلی تاسو پرې خبره معنا غوسه رازي اصل کې وايو کوم دی یو الهکو خلک وینه هغه لکه زهنی تور باندې دومره یا دغه خاص تو غوا چې موږ دغه ته موږ ورچکلم موسم شدید وی چې زموږ ګرمي ډیره کیږي یا ګر سا پیرا موسم تاسې وچ اگر انسان په طبيعت خنې نه ناږه سره هم د خلکو په تمسکې دغه وجه چې تستاسو ګرمي موسم مې یا د خوب کمپلیټ شوی نه یا د آرام نه وي سی نه د له پکې نه خلکو تا نن سبا دا مسلې مسائل ویږي چې انسان په طبيعت کې چړچړه پیدا شي غوسه او لپور غوټو خبره باندې راځي خبرې به باندې بدلېږي نن زه خو دا سلاست من تایم کې خو چې کوم د رمضان په ګرویان کې ون کې راځي نو دا به کې ټوله کې زیات دخل کوجه غړي وي او دا شی س کوم د ستا په مود باندې افیکټ کوي هم هم مود ورسره چین شي انسان پکې خفای یا دای او نو د دې اساس چې کوم د دغه س نه چې یو خلک ول خلک کوم دی هغه همیشه خوشاله وي او د ګرمو خلک خلک کوم یږي به همیشه خوشاله وي دغه انسان خپل ټنډنس چې هغه خبره څنګه اکسیپټ کوي خپل ماحول نه چې کوم خبره او په ذهن کې څنګه اثر پرې کوي صحیح ډیره خبره تاسوکا جی ډاکټر مها د غوسې د کنټرول کول او کار و صحیح انسان ته چې لغوسه ورشي نس کول پکړدي ا بالکل د خو ډیره خبره کوېشن د چې تاسو پرلو انسان ته چې غوسه راشي غوسې ډیفرنٹ طریقې کې دي هغه کنټرول کوون او د پاره پکاره د چې ډیفرنٹ ټیکنیکس دي مګر سقاته پوسیده پارا اټور نه حټ څوکم د ستاسو غوسه را شي فرست اول خدا د چته خبره سچويشن چې کوم د کوم نه تاله غوسه راځي ته دا ته پوسو کې تاله غوسه چې راځي په دې خبره ایدر دا په حق باندې راځي یا ته په نه حق باندې راځي صحیح اغه انسان چې کومه خبره کوي هغه په غلطه طریقې باندې تاله خبره یا په نهجیی زه رییک باندې خبره دوونه پله خوسه چویشن انټټین کوون ډېر زیات ضرور دي خو او ټایم کې خو انسان انډسټ کو نه نه اوس خو سره شي نو بیا که بند دا په ټایم کې سوچ شروع ک نه بیا خو زهیم چې مسله د سره حال شو که نه جی نو اغه یی ټایم کې ددا چیلک هایپر کیدن ضرورت نشته دا صحیح تشولو خو به سې کلی چې د هایپر کیدنو ضرورت تشدیدې لپاره به موږ ټیکنیکس یوز کوو دغه کنټرول کوو انګر چې کوم د د غوسه چې کوم د انسان ډیر خلک د سويچ یغی خپل ماحول نې اډاپټ کړي وي ورکوټوال نې خپل کور کې ماحول د غشاني ګوري ماشومان وی مور پلاری غوسه کوي شور کوي اغه اغه ټایم نې اډاپټ کړي وي اځدا کړي وي نو قیمه دي چې ټایم دغه سره شی اچ مطابق نو هم اغه شان غوسه اغه شان اور یو سیکنڈ خبره ما دا نوټ پهي دا بعض خلک دغسې وي چې غې خپل لجا د خبرو انداز دغشان دی وي چې تته به داسې لې چې دا خوص کوي د شور کوي لیا د غساه کوي انف را خوصانه کو دغ خپل ټیل دیشان دی وي نو مونڅکه سر ټکنکس شتهدي چې هغه موګ لو ټرم زغې د پااره یس کوو کول شو د پاه د غسا چې خلکو تازو دي معې موږ کنټرل کول کو ز دغس د ټڅنګه څنګه به موږ خپلله غسه کنټرول کول او ریدن کو تاسه ټیکنیک سره سره ګټه نوورس پختنی لري او تاسو وايي چې تاسو لږه صدرزي زميته ټول نه پہلا ټیکنیک انګر مینيجمېنټ د لپاره یوز کو آر ټی برېتنګ دا ډیپ برېتنګ یعنی مونږ جبره ساګا نه چې اخلو او جی وټی نه اخلو هغه چې څونه ډیپ اخلي دونه وډیپ هم صحی یعنی چېر ته کوسې یا جگړه شروع فکر تد چې موږ ته زړه ته شو او کینو او جووري ساګانی اخشتل شروع کوی جی بالکل آرام سره ریلیکس شي سایت تکینی او جوگر ساګانی اخشتن شروع کئ او دا استا سو پومود باندې ډیر ځات افیکټ کئ طریقې کار باندې ساګشتو د پوزې د لارې باندې سا سره او جی پوزې د خلیبو تتروب پوزې د ترو باندې وسار ډیپ اخلي او پخلی باندې باندې ویل کوي بهر بیرو واځي یعنی پوزې د لارې باندې اخشتل کیږي او د خلیبو ربا هغه څه رابو رابو بالکل ایزی ټیکنیک دا دا جو راځي دا ډیر زیات ایزی ټیکنیک دا دا ټیکنیک موږ لاس ډیپریشن کې هم دسکس کړه دا اور دی ټیکنیک ډیر زیاتی فائدې دي خپله ستارت کون اور دی سپ خشتنو کې لګټای اخلي چې څوک په باندې یو شي عادت شي دا ټیکنیک عادت شي نو ډیر د منیجمنت ډیر پرابلمز د سیده چا مینیج کول شي ډیپ ټ ب ټکنیک چې کوم ده هغه کول شي هغ نه بعد مو ساکن ټکنیک چې کوم د ه د اکسثر سا هل کوي ټ شو انګ من د پاه چې اکسثر سا دسې ایکسرسایز کوي منډه واهي یوگا کوي سویمینګ شو یا هغه نه لور شو دغه شيک شي زونه حکومت تخپل فرستریشن په باندې پول اوټ کوي تایم په باندې پاس کوي تا پکه پوزټیټیو تھنکینګ ډیویلپ کیږي که دا فزیکل اکټیویټیز وکي ډیویلپ کیږي نو اخي کم اوټومیټیکلی هم غوسه کمهږي خو چون انسان اخر ټایم په غوسه باندې وی کې خو دا غدسله شي کې ول چی غلط او ایکسرسایز وکي صحیح ٹھیک شو اغې د پاره به ورسره کوم هغه د ام بورصا په حکومت د داتا چی منیجمنت طریقہ ورسره کوم افه کوم بیسټ فرند وی بیسټ دوستي وی دا پته دا چی هغه کس په خې طریقې باندې نه وی چې کوم غوسه کوي او په غلطه باندې دا نو غې د پاره به تبوک کوم د غې تکینه آرام ستا لکه ته غې خبره واوره لسن لسن تو لسن د ټیک شو هغه تا وایي سہیدا ته بالکل ټیک وایي او هغه تم یو مورل سپورت ورکایو موټیویشنل سپورت پور ور لور یو موټیویشنل سپورت پور ورکایو هغه تا چونکی هغه باسته انسان هغه ټیمه په غوسه چې څوک زما خبره نه صحیح همدغه کې اړه خل مالګراتلوم وختل کې تاسو ته د وجهات سې د غوسې لپاره خاص توګه باندې غوسه ول خلکو راځي ډیفرنٹ خلکو ته ډیفرنٹ thing باندې غوسه راځي اوس باز خلک ډرایوینګ کوي په گاډي ته لمخ روان شي هغه د باندې هغه لا غوسه راځي ډرایوینګ خو د برداشت خبره ده چې لکه وینم په روډ باندې خلک داس رن رن کټ تاس ته تا مخ ته ولاګي زه هم صحیح هغه ټایم ډرایوینګ کول ولا برداشت کې برداشت نه په هر دویم کسر و دي جګړې په روډ باندې په کې ته هم غوسه راځي چې بشومان کور کې غلطه خبره او کیه غلط سکر او کیه تر نه غلطي وشي شو رکی بګېمنه په رسال کې کلاس کې ټیچر څه هوم ورک دیني وی کړې یا د ټیچر چې کوم ریکوایرمنټس دي بیا غاډي نوی کمپلیټ کړی بګېمنه هموغه لغوسارازي نو د غوسې څه کوم یو خاص وجه نه چې صرف دې خبره په جامانه غوسارازي د غوسه چګونه د استقبال پرسپشن مان دي دا او د استقبالي حوصله باندي دا چې تا کې څونه حوصله دا مطابق دا دګل راته मुद्दा وې چې مختلف ام چې کوم عمر عمر خلک دی مګا غیلا هم د غوسې مختلف وجوه دې خاص توګه باندې مونږ چي وایو چې لکه پکور کې مشران چې کومي غیلا ډیر خلک دم ګیل کې چې مشران له برداشت په کردې خو مشران هغه عمره برداش غی نه یا ختم شي یا اوی د ژوند سختې دی لیوي یا مختلف وجوهات کې دي شي د غشن چې کوم د ځوانان ټین ایج ورته مونږ وایو اغه انسان چې له مشوموالي نه ځوانې اغه سټیج تزي کمر <آمار> هم الکانو کې جنکو کې غوسه زیاته کتلی شوې ده په نسبت د دی دینه چکم د ډیر شکاله نه په برשיن اږي کې جی بالکل دا دی, دی وجه دا او 70% اسید... چکم د پټین ایجر کې چکم د غوسه حکم د هورمونل امبالانسمنت په وجې باندې هم کې د لشی صحیح اور بیا چکم د مشټانو کې غوسه چې کله راځي هغه لګ ایج د سیوي بيمریانه تیرې کړي په لایف کې سترګل کړې وي نو هغه هم د غوسی یو حکومتا یعنی هغه استړمنه ده جی بالکل هغه هم یو وجه جوړيږي اغېنا الیاو حکومت دا انسان حکومت ایکسپیکټیشنز خپل ژوند نا خپل لایف نا بالکل هغه ایکسپیکټیشن دا دون ډېز یا 37 لی وی چې هغه ایکسپیکټیشن اچو کړې نه وی خپل لایف ولې چې ګولې کوم سیټ کړی وي هغه تا غا نه اچو کړي کنه هر انسان وایي چې ما سره د خلوی گاډي یو غټه بلګلدی را سره هر سدی او اوس سيزونه کله ملاوي کنه نظاهره خبره دا انسان بیا غوسی طرف ته یو یو زهنی فشار او د ټنشن لختي دا چې کوم د مټریالیسټک ثینکینګ دی یا ډیر ماشومانه څه خو مې چې ما نمبر خراشي یا نور داسي دغه چې کوم د دغه گاډي غټوی او د زما د کور غټوی د فیملی مې د دی وی چکم دا یو بل ایج وی چکل انسان سٹرگلو کنو اگتا غم مطابق ملاویگی اگا بل چیز دا دا یو میٹریالسٹک تنکنگ دا چی مونگا خلق دا غصہ تو خود دا بیسیکلی انگر نو ڈیویلپ کئی دستا کہ ڈیپریشن ڈیویلپ کئی صحیح خو انګر دشي سکندرې ډیولپ کیږي انګر مین وجہ چ حکومت د چتا کوم ګول د اغه ته اچونې کیږي سکا هم ډیولپ کیږي صحیح اوریدون کو تاسو کولی شئ چې مونږ سره برخه والی پروګرام کې تاسو مونږ ته تا پیغامونه راليږئ چې ار په اول کې خپل میسج او رابي لګي مونږ ته اتپینځه ات دری باندې ها لګره د دوا یی چې کم قسم لایف سټایل دي چې اغه انسان په طبیعت کې غوسه راولي یعنی مونږ چې 13 سل څنګه خبر یا ترې کړې وی چې په سهار وختي پاسې د نه د خلکو د شپې نه وخت او د کېدن یا نور دسي تور طریقې چې کومه د ژوند دي زمونږ اغه کومه دسي طریقې چې هغه په وج باندې مونږ ته پت خو اغه طریق کو په وج زمونږ په ژوند کې غوسه زمند ژوند یوې سره جوړه شي او بس ټیم د خښه خبرې سكومدا موږ ته په لایف کې غوسه پیدا کوي اغه ستا خبره بخنه غواړم یاد ساتي ما ډاکټر ماحق او دونکو ده خبره کومه ده چې موږ غوښتل نو هغه ورغورګ ارګالۍ څخه مګیدا ودې مو څنګه دی ډیره مننه تاسو هم اوریدل یا په هر کله مو اوزو خبره کومه ده ډاکټر چې وو جی جی هغه موږ ورګړي مو چې یو کس کې کله وختونه کړی دی داغه کمه جی هم هم نو هغه تاسو نو ډارښت کسبنه واخسته کیږي شي نو موږ ته فکر لیدل چې موږ د ورخان نکړو ذکر که یو څه کوي نو مطلبدارې سمي دا حاګه کې تل کیږي او هم لري کومکی دي شي صحیح نو موږ ته ورته کوم قبول نه کیږي تاسو څنګه وایي چې اکثره موږ په شرانوالو کوو نو هغه دا فکر کوي چې هغه ورک نه کوي یا غوډې کار کوي چې هغه زمونږ دا تازه خبر را لری ولې یا نو وخت راځي کور ته هغه ته موږ صحي اگر اللہ <سؤال> کو تھا عواجی مشران کی یہ تک ضرورت نہیں تھا ورنہ اخبار کی تکئی اخبار جیسا لیٹ سی مصیبا خارجی مومنہ دامن ولی جس پر کل کی تھا کوئی کہ مملکت الیمہ ڈاکٹر دکتر محمد حدیدی چې کوم پوښتنه چې لکه چې کوم ده د عربي وژبانه د انسان کې مختلف بدلون راځي نه وایي اغه سره وي د زړه رفتارم تیواشی واشي او انسان چې د هارت اٹیکو کې دي شي یا برن همبرج وغیرہ هم کې دي نه یو خو کنټرول پکار دی او بل پوښتنه دی دا کړ چې سم شرن خداسي د دې کوي ځای مشومن پوي شي یا کشرن پوي شي په یو د ژوند چې کومه تجربه د اغه وچ دغه ناغي سزده اوکړونکی خوې پسې یو نه کې کشران هم غوسه کوي نو تاسو سوې جده مشران غوسه ډیر کوي یو دا کشران ډیر کوي اا جی دا رو ډیر ته خبر اوکړل وی چې ټول نه به خبره خو دا اوکړل چې ځم غوسه حکومت دا انګر حکومت دا انسان کی کی بایولوجیکل یا چینجزز د یاترا والی برین هیمریج کی د لشی بلډ پريشر های کی نور زیات تر خلک ته څو اکثره چې ډیر غوسه شي نو غی مان اکثره شروع شي صحیح اور دسی یعنی خولي پراتل شروع شي اور لاسونه خو اور باس خلکو ته دونه غصہ راشی ما بډیر خلک په لایک کې لیدلی دي چې اخیله ته خبره نه وري خو چې غصہ راشی د ډایریکټ په مخ باندې گزار هوځي یا خلک اکثربیاړي تادم وي کنه وي دي کې برداشت ډیر زیات نه خو چې غصہ کله راغله ولا نو بیا چې دی وهاله ټکولې تم تیار شې نو کدا څنګه برداشت ده صحیح ٹھیک شو دا څنګه برداشت چې تا ته غصہ برداشت خو بس ته اغه ټایم وچې ته غصہ راشی او ته برداشت تو صحیح دا غبرداشته نورمال انسان خو اوسې بوڅڅه سره کولی جګړې کوي اوسې بوڅڅه د پاره ولې څه پرابلمټیک کیږي یا څه پرابلم کوي چې هغه پرابلم بو کریټ کوي او ته غوسه وو الله کوي غوسه راشي او ته غوسه کنټرول وکې نو ټونو کې هغه ته ده او سیکنډ خبر زمور اور خبر دا او چې اکثره مشران چې د ادی ورکوټو دغه دیو جن غوسه کوي چې په ټایم باندې کوټه راځي رور دا خبر چې کوم د تاسو صفاو وی دغه چې کوم دا د تربيت کوم د مشورانو د حکومت دا ورکوټوالي نو ورکوون پکاردا چې ایدر تبو سحر ستاده ډیوټیز دي دا د ریسپانسبیلټی دي تبو سکول تزي کالج تبو زي اور پدي ټایم واپس راځه ستا دوست څوک دا ستا فرند څوک دي چا کرتزي چا کر نه زي ایدر هغه کومه کمپني حکومت هغه کوم قسم خلکو سره کېني پاسي صحیح اغېن انستید اوف دټ چې تاغېن غوسه کوي چې تفلني دوست کتله لټلې ویش په بجې اور 2 بجې راغلي هغه نو یا خجينې نو نورنده خداده چې ته وغوښتن په لومړی نوم بچپن بچپن دا او ویلا د هغه تربيت ورکه چې ته کوم کیسه پیدا کینه پاسه او ناست پاسه ورسګه کوي بعد کی چې هغه غرش نوبیا غمني اغه شور او هغه غوسه په غمني اغه شانی سر نه کوي هغه بچپن ولا چې کوم تربيت وي هغه انسان چلوه کیږي هغه په بسنر دې ډېر افیکټ کوي انستید اف چې بعد کی تاغه غوسه کوي یا شور کوي مشهور مانیږي خلک دا وي چې د نزمین دا او دا شو کنه چې موږ ورک اوټ والی نه ولا داسه که چاغه بیا رلوې شي چې ورته د غوسي او د دغ ضرورت نه اغه تاسو په یو خبره خبراباندي پويږي مېسېج اس موږ ته راغلي دي ډاکټر ماها هغه له هم لږ ځای ورکو کوبره خور د مو سره د پیښور نه او وی چې زما مسله دا چې زما په سر سر باندې ډیر زیات درد وي او ور سره سره مې پستر غو باندې هم در دوی او بیا وینم درې دیشم اونکه نسته شم په سر را باندې تاويږي سم او چکر را باندې شوی دخل کو خبرم را باندې ډیر زیات بدلږي او سم را ته نو وای چې بیا که نه پاس به خپل بچی ډیر سيادت و هم صحیح ده د دې سره زده خاص چې د خورم ده او بیا یو مورم ده دا سه حالاتو کې لکه د دې د سوال جواب کو تاسو لپاره ډیر خطر کی سرا ور کوي نه لږو هم شي یو که تاسو چې کوم د كنڅان بیمار ویغه ټو ټوټمټیکلی غو سارازي زدا او دا, دا نورمال خبر ده چې انسان بیمار وي بی هغه د سې لګي چې خلکو ما سره کوم دا هغه خیال نساتی زم کیر نه کوي کی یا زمو ډاکټر تنبوزی مال میډیسنز پټان دا اٹومیټیکلی کا ایون کې خکور والای دغه کیرونه کوي هم خو به د انسان غزړور کوټه شوی وي او د غشنې نیگیټیو تور سږي ته په باندې په بيماری په وجې مان راځي نو خور ته چکر هم راځي په سرباني درد راځي اې دې ډیفرنٹ وجوهات کې د لشی ډیپریشن هم د سیمټمز کې د لشی بس ټایم ايسایټ پوډیوم د سترګو درد کیدل شي او سر درد به باندې کیدل شي چکر به باندې هم کیدل شي نو دی خورتابز دوا يم چې خپل اپټومولوژست هم لار شي الته خپل نظر چک کوي ايسایډ دې چک کی او غوینو علاوہ ايسایډ د دی نورمال ویټیک وینو بيدیسیکارډیست لار شي چېږي د پروپر برین چکم هغه د ای جی دا یا نور ټیسټ وغیرہ دی پروپر چک اپ د دی وشي او کبره خورتابزم دغه ويم چې لګ کوشي شو کوي چې تاسو خپل کوشي شو کوي निजामه په خیال غینه خبر راړل بل دنه چې لګ ځان کې باش او غوساراش این اومده جوارسا غشتلی نور دسه طریق کی دیشی چاغی سره تاسو خپل غوسار کنټرول خبر درسته تاسو ته د سچې په خبري باندې غوسار ازي و خبر تاسو باندې بدیخ کاری سره کین ی خپل کوم دوست می وی می وی جدیر نشدو وی تا تور فیملی کی سوک، فیملی میمبرز کی سوک بھی یاستا سو جوب کی دسی سو کولیگ بھی اغیسا کا کینے ہی گبشا پولا گوئی چھ ایدر ما غٹیم دغشانے کاروکڑلو یا زمازوی یا زمارور دغش دغش کار کڑے دا ایدر آ غلط دا یا ټیک دا صحی بس ٹائم یو الکان یو کارو کی پریپیرنٹس څخه خبر ريغه ټخ کاری چې د ماښام 7:00 بجې کور ته راغله پیرنټس دینه بس ٹائم ډیر غټ ایشو جوړ کی اور معشوم ت شو معشوم خو نه 12:00 بجې لویا لیک و هي ځایي خبره هغه باندې غوسه شروع کی شور شروع کی هغه په دې الګ دې سٹیج کې الکان چکم دی هغه پټوټوټوټوټیکلی یو غلط لار باندې زی بیا هغه پیرنټس څخه شروع کی هغه خما کوي چې کوم نه بنی کی صحیح نو پرنس په کار د چاغي انډرستانډ کوو نو کوشش وکي ستيت اف غوسه اوریدونکو تاسو کولی شئ چې موږ سره پرګرام کې تاسو اي په پیغامونه همره ليګي شي کې ار په اولي کې خپل مېسج بولي او اورو به ليږي ات پنځه ات دی باندې ات درې باندې کوبرا خورتبزه يوزلي بیا هم او اي ما چې ډاکټر ماحه څنګه تاسو ته ويل چې تاسو به کوشش ته وکي چې یو خړ لټ شیخ نظر تاسو چک کوي چې د سر درد او د نظر درد چ دي د وجه د د نظر کمی هم کې دي شي او وینه علاوه تاسو ته د همو کې د شهني دباو مسله وی نه اغيله لپاره ساایکولوژست ته هم ضروري لار شي او ریدون کې د موږ سره السلام علیکم هلای اوه راځي خوره اوس خبرې کوي کوم څنګه هم الله علیکم اواز دې رو راځي کې لګی خبره خبرې دی وکړي نه مننه وای او څنګه یې نه لګوال ها اوس ټیک شو سوه یي خور سه پښتنه لري دا پښتنه لري په اره غوښته مونږه که کومې ویډیو د کتابونو د کتابونو په ترتیب سره په کومه حالت کې ده ښه هغه چې زموږ په څیر صحیح ټیک را او چې ماته قلم څه خبري اوږي زه دا څه چې میچرته نه او بیا ال تکی لکه ناشته مې جوړوه خپوري په سر باندې به ډېر زیات وي او ول دي نو دی سو او ویج لکه څنګه د دې حل څه کې شي او د سردا بوج می څنګه ختمې دي شو دا دی د فیلینګز دی دا تی د پسنګ کنټرول کوي خو ټول نو په لاله خبرو کوم چې تاسو لغوساره شي وته یوازې لاړه شي یوازې کمرې کې کینه او الته کوم د خپل غوصي اظهار یو بل انسان و نه کوي خپل ځان باندې ور کوي نو چې ته بار بار ځان لګه غوسه ور کوي نو هغه اتوماتیکلی تاله بار بار تکلیف در کوي په را هم غوسه دازه مونږ یو ټیکنیک هم مو مونږ چونګې خپل ټیکنیکس ته په طرف راوانو نو د خور پکې باندې کې وکړه دازه مونږ یو تر ټک ټیکنیک دا هم شته دا چې کله هم یوازې ناستوي نو اخپل چې کوم کنورسیشن ځان سره کوي ځان سره چې خبرې کوي چې هغه مالا د سیو ویلو نو مور له د سیو ویلو غي مالا د سیو خبرو وکړه مورته نو هغه چې کوم خبر خپل ځان طرف نه کنورسیشن ځان سره کوي کوي اوازې چې ناستوي نو هغه په پوزېټیو طریقے باندې کوي فورېګزامپل زبرددي یو شورتګزامپل دا درکم چې زه پدې بالی منی زکه غوسه شم چې ما زما خور د غکل هم زما کار نه زور ورته کل هم یو کار ورکون وغا د کار نه منی د خور چې یواز نهسته بار بار بو دا خبره ذہن کې ریپیټ کې دی په خبره باندې بو دغه پسر بوج اج رازي سر کې به درد رازي نو رغه حساب په باندې رازی غي خور په باره کې نو خدا دا سوچ کې چې ما غي خور ته ویلو چې نن مال دا, دا کار وکړای نه کړو خو خیر لاست ویک غي د یو بل کار ما ورکړ یو بل تاسک مور غ کار کړو صحی امید خبر ابزدی خور ته لګه په پښتو کې بس هي اګه په اسانه جبا کې لګ دا وې مخورتا چې ډاکټر مها چې څنګه وای چې تاسو چې کله هم یوازې کې نه کوشش کوي چې په کم انسان تاسو لغوسه درغلی دا نه د اغه اغه په کم خبره چې غوسه درغلی اغه پرېګ دی اغه انسان به تاسو سره سره څه هم کړی وي نه اغه باره راکې سوچو کوي او هغه خچ کم دی اغه یاد کینې اغه بسر به امید دی چې تاسو غوسه کم ییږي وجاحت خان ورته مونږ سره د پیښور اسن او وی چې پروگرام مدیر خدي مننه حسین رود د موږ سره ده شکرنه او وی چې ما سره هر وخت يې روي او ظلم د رزقي چې چرتا وی چې س را بدرا سره ونشي د دې سوجه کې دي شي شکور ته به دا ته پوس کوون غواړم چې وایي چې ما ته هررټیم یارهوي چې ماسهکهبددو نه شي سینګه قسم کسمبد و و فیل تن شتلی لکه د کاچرته چې خلک ناست هغوی تن خا دند د دې روته کومه سوشل فوبیا د خلکو سره انټریکشن نشي کول خلکو سره کناستا پاستا نشي کول <ساعدن> رو دې پر یو ټیکنیک ورټولنا په لاره د تاسو کې ډاکټر تاسو لګواړی اغه همو کوی او غیره علاوه کوم د خپل لایف سټایل کې یو ټیکنیک راولې نشي کومه چې کله تاسو یو وي نو یو میرر مخی ته ودرګي او هغه سره خبرې کوي ځان سګه <ساعدن> نو هغه کې بوستاسو په پرسنلټي کې کانفیدنس پیدا شي صحیح <ساعدن> پرسنیٹی کے کونفیڈنس پیداشی نوتا سو بہوم محفل تطلق رو رو آرام سا کا شروع کئی یورز لار شیبیاراش یو برخند د 15 منټ تلار شیبه نیمه غنټه تلار شي دغه چکم ګیټ ټوګیدر وېد فاميلی کې فنکشنز وې نو د انډی انجو کوونو شو وکي خا ادینه علاوه دی يرنه علاوه تاسو باندې سپټینګ راځي غبرهټ دروازه باندې راځي د زړه د کندوي پکې تیزیږي خبرې نشي کول نو د دې لپاره چې تاسو ډاکټر سره کنسالت کړئ د اگزایټیو کوم هغه د ټریټمنټ دا حب و اخلي تاسو عبد د منسر د او دی وی چې ماته د ډیپریشن مسلې دا زه د غرید لپاره میډیسن سومیو سکوما خو مت داسې ستریقه خو هي چې د میډیسن ز پریک او اغه ټیپس یا ټیکنیکس سره زخه شمه Yes. Uh, ییس بلکل بالکل زبور عبد الله مونگ زب اور طپارہ ابو زادہ وی لغواړم چې موږ سره موږ سایکالوجيست په پېښور کې شته دي گورنمنټس هاسپټلز کې اویلیبل دي زموږ ډیفرنٹ ټیکنیکس دي تیر پروگرام هم په دغه ټیکنیکس باندې کړوږي د ودرې پروگرام سره موږ هم په باندې فوکس اوساتل ډیفرنٹ ټریټمنټس دي ټیکنیکس دي نو اخی کی چې کوم دا وډاوت میډیকেশন تاسو ک... ک... کولای شئ نو نمبر پریګ دي نو موږ سره کانټاټ کولای شو او دی باندې موږ سكوم دا خپل سایکالوجي کل موږ کوم پرابلمز دي کومه ډیلینګ کوم موږ ور سره کوم ټ్రీټمنټس دي نو موږ به سره کانټاكت وکړو صحیح یو بل روړ دی وی چې څخه لک بیا وفا شي نه هغې نپسې دی ووي بیا ډیر زیاتحلټ شوم او ما ته تلیف وي او ما جاړم را ځې ډیرر زیاته کلاس کې چې کمم دی ټی چې هم ډیر زیات بیا ب ت کوي خبره را تا یا او هغې دې ټولو جهات نه لکه زه چې سومره هم یا دی ن دي یررو وواړم خوغ ما نه پر خا رټول نه په لیدو تاسو خبر اودو چې خلک ینګ دی اها ینګ دی اسې دی خیر خو ټول نه په لیدو دا خبرو خبر چې ټول دنیا بې وفا ده یا بې وفایی کوي خبر اصل کې دا ته بې وفایی مطلب دا نه د اصل کې مزبون خلکو په منځ کې expectation مونږ زیات دی ڈویلپ امیدونه مونږ زیات ساتو خلکو مونږ زیات ساتو مونږ expectation زیات ساتو تو نه چته یو انځان کوم امید ساتي کوم expectation ورنځاتې اغه 100% اكيد باندې اغه وی نو اف د چې تاسو ته یو خکای ضرورت دی چې تاسو غوانه د ایکسپیکټیشن هم ساته چې اوه ها انسان ومه تاسو سره خکای مې بي هغه څه پرابلمز وی مې بي هغه څه فائنانشل ایشو یا کور کې څه هغه په هغه کوم ایکسپیکټیشن یې تا ورسکه چرته کې ګړه کړې وی هغه هغه کېږي دغه او سیکنډ پکې دا چې زموږ ټیچرز ټیچرز زموږه پیرنټس ٹیچرز پیرنٹس نہ بعد زمونګه ٹیچر واحد سوسائٹی دا چې هغه مونږه د لایف په ټریک باندې اچي نن مونږه چې څه هم یو چاہے یو جیني ډاکټر دا انجنیئر دا پائلټ دا یا هاوس وایف دا یا اٹ نه بیٹ نه کوي یا خبره اتره ورته را ا دې اٹول ایوارڈز مونږه پیرنٹس نہ بعد زمونګه ٹیچرز ته دی ٹیچرز کلا هم خپل سټوډنټز موند کی ډیفرنس نراواده کئ چې دا سټوډنټ او ټیچر هغه کئ چې کوم سټوډنټ زیات قابلیت وی او ویل اپریسیيشن ور کئ او نو رغه لا ټول ټیچرز د پاره خپل سټوډنټ شی او شان دی وی نو دا رور کوم د لگ ډیپریشن کئ دا دې دې بچنه دیتا نیگیټیو تھاټس راځي نو دا د لگ خپل تھاټس چې کوم دا پوزټیو وی باندې اخلي او لگ پوزټیو سوچ دی کئ نو دا دپدې د پاره دی, دی, دی خوي صحیح یعنی خپل ذهن باید د خپل بدلو وی بلڅو ته شي بدلو لے او تاسو تاسو څنګه ته لګې ډیره چاته هم شي نه د مور پلار پیشن مثال وي د اغي خیر دی اغي که بستا سو یا وي اغي بستا سو کمی ویني نه اغه کمی خکول لپاره یا پوره کول لپاره به تاسو ته زکیږي خپل ذهن خصاتې خیال مامت خیال رور د د شهید آباد نه او د یو ډیر عجیب غوته مصله ویلیدای دی چې مال په غوښه خندراشي یاني چې کله هم چا سر په جگړه کې یم ما اورډر پیک لیول تا در 10 1.5 هم منګلې دي چې غي له اوسه ډېر جڑا ورشي پجڑا شي ورسره جي جي بالکل एकदम टियर्स ورسره سٹارٹ شي بیسیکلي غصہ څنګه غزمونګه دي ایموشن اظهار کوونو یو طریقا دا صحیح ٹھیک شوله ایموشن اظهار کوونو طریقا دا نو ډیفرنٹ انسان خپل ایموشنز ډیفرنٹ طریقے سے کوي اظهار کوي څو کې پخاندا باندې کوي څو کې پخوشالي باندې کوي څو کې پجڑا باندې کوي ٹھیک شوله ډیفرنٹ طریقا ا دا نو د چې خاندار چې سٹیټ اف نو دا هو دا د د خوچ خاندار ازي د خوډي را خبره دا تاسو باندې خبره بدو لګي خو بیا هم په باندې تاسو خاندي نو دا یعنی غزه کې هغه هم خدمت مې ده جګړم خدمت شین او خو د چي خبره تاسو باندې بدو لګي غیر سر کې نهي پوزېټیو طریقه سره کور سر دسکشن نو کوي چا د پرابلم د دا مسله دا خبره دا تاسو ته د خبره سینګ لګي صحیح ډیره خبره دا تاسو کولی شئ چې موږ سره برخلي پروګرام کې تاسو ته پیغامونه را لګلی شئ کې به اولی خپل میسج پولی کې او را به لګي اته پنځه اته درې باندې خ زه ننځب یو بل خبر درلتا هیټ کون غواړم انګر په باره کې چې مونږ زم ننن پروگرام انګر په باره کې دا د خپګان په باره کې دا یا غصب په باره کې دا دا بغي په باره کې یو خبر وم نن سبا زمونږ خلکو کې بیسیکلی مونږ فریزز یوز کوو چې هغه مونږ اولوز اره همشاده یو چې ته دا کار درڅی کای هم هم ته همشاده کار غلط کای ته کله هم د کار کوي ته دا سینا کوي چونکه مونږه په کار اچ دغه فریزس حکومت دی مونږه دا اویډ کو همم <تصفح> دیشول ته فریزس اویډ کاون پکار دی دا هم غوسه پیدا کوي فور زامپل زست تا ته هم کله هم وی ما ساته همیشه غلط کار کوي تاسو همسکه هميشه غلط نه کړئ کله بهږي په چا باندې ولا کو چې او جټه ته خن دي کړه ته ټول عمر همدا سي کې او داسې کې او ته داسې کې د دې باندې اکثر چې کوم ځوانان وي یا پیغلي وي د هغه هم ډیر زیات د سخت شي دغه شي ډیر زیات خفه ويږي او د ټنشن اخلي او چې هر وخت چې ته خو به ټول عمر لېټ راځي یا داسې کې نه د لکه بونکو یو ټاخه کو او خبره چې لیبلینګ لاګه و انسان باندې او ته ایون چې ته هميشه لېټ راځي کله په ټایم راغله تاسو همشیا ما, ما خبر نه مانی تاسو کله زما خبره نه دی دا ته همشیا یو غلط سوچ کوي کل تا کله طرف طرفه سوچ کړي دا ته ورکوټي ورکوټي خبرې دي چې دا هم یو انسان ته غوسه راځي فور زامپل سوچ چاته وي یو کار انسان نه غلط توشي یا ام یو امپلوي لېټ لارشي اوفیس ته اور بوس ورتاوي چې ته همشیا لېټاته او کبي ټایم پر راځي نه نو اٹ مینز یو اکی ایمپلائی همیشه پر ٹائم باندې راضی خ ہارڈ ورکنگ دا اور خ به ایمانداری سره خپل کار کوي چې بوس ورته دا خوري اٹومیٹیکلی ڈسہرت شي خپل کار نا خپل جوب نا خپل افس نا خپل ایرد گیر ماحول نا کولیگ نا اٹومیٹیکلی غا چې کوم ریپریبل شې وی یا چې کوم ٹرسٹڈ ڈویلپ شې وی خ اٹومیٹیکلی شروع شي نو کاین چې بودای ورډ دا بډی راغه خبري اور ادن کو تاسو کولای سره برخل والی پروگرام مونږ پروگرام او تاسو کولی شئ چې موږ سره برخوالی پروګرام کې نن موږ خبر یو طریقو د غصه حواله سره چې غصه څنګه راځي او د دې وجوهت سدي او د دا مونږه څنګه کومولې شوه تین علاوه تاسو موږ ته تا اس یعنی پیغامونه هم رلېګلی شي دا اغه د پارا تاسو کې آر اولی کې خپل میسج او روبېلېږي موږ ته اته پینځه اته درې باندې ډاک اوس ټکس اړخت ته موږه دو ټکس خو تاسوویل چېمون غه څنګه ختمولی شو چېکل نور سره سر ټکس دی چې کله انسان ته غ سره شي او بخي حد ختم شي او ی ته پوسته سره ده کوه چې ای داسې خلک هم بي چې غوی لله غصه و شي هغې تهی ددم جړه شي یا په جړه شي یا هغه نور داسې ډسټروي خبره تهسویت ی کې راغلی د مونږ سره السلام ععلیکمسلامیکم جيخرڅوک خبرې کوي کمنه جی ته م اطتون کو نخور په خیررالي د جی زما په سر کې ډیر درد راځي او پستر کوم هم سره درد وی خدای پر سر ملارانه څنګه د قڑی او ډیر زیات لکه تکلیفي راته نه ګرځي وی شم نه کې ناسي شم نه ودري شم نو خو ترڅو ته موم چې تاسو ضرور شه د ډاکټر سره بلکې همدغه تمو سره چې کوم ډاکټر ما ته تاسو دیسه خبري وکي کنه جی السلام علیکم خو زبتا سندا تاسو کوم غړم تاسو چې زما په سر باندې درد وی تاسو په سر باندې دونه سره درد وی چې هغه پوهی منی تاسو نشي یا د دونه درد وی چې شئی ادری دیال اور گرزی دلیش سر بانے بوجھ بیجی لکا سر می گرون می راپسی لکا ادری دینا شمزین تیبت سر می پبالا اولا گوالی جو سم لاتی ٹیک شوالو تاسو پر سر بانے بوجھ بیتا سوئی چیزا ہر ٹیم سر اولا گم سم لم اور خوب کم خوب رالا نراضی لکا خوب نشم کولی خوب نشی کول خوراک لمز روکی گی خوراک لمز روکی گی اوہ خودا سرجو شو بده څه اسپیشل تاسو زه اته ودی ودا کیدم او چې وینم زه یې واغږیوم د کید. اوه د دې کول دروب شوالو خو ما د دې بیسیک د دینه د ډیپریشن په باره کې سیمپټم ته پوسټ کولو موست پراببلی ما ته لګی چې د دې ډیپریشن دا نو دې لپاره ودا ډاکټر ته کنسالت کیږه چې دا سیورټی ما ته خای چې دونه سخت درد وی چې دا غر زیدل هم نشي سترګو کې هم درد وی بس ته هم باندې هم کې د لسر په باندې هم سترګو کې ګی د لشی نو जबाब دي خور تا يم چې د دا ډاکټر تل لشی ګورمنټس کزم فسیلټي ورکړې دي خیبر ټیچنګ هاسپټل mm -hmm. لیډي ریډنګ هاسپټل یا ټاند بورډ هاسپټل این وڈ ہسپتال یا نورت د سچ دی د پات کی یلته کوم نزدو وی نو د الته وزٹ کوله شی اوته ډاکټر سره کنسالت کوله چې پراپر د دی ڈپریشنز او علاج وشي خور تاسو ته بس جواب ملو شو چې تاسو ډاکټر ته لاړ شئ تاسو زهنی مسله ممتحکاري چي دا نه اغي حواله سره تاسو ته تا دوی و غیره هم درکې او کی دی شی چې سره ایکسرسایزوم درته درکې یو بل اوریدونکو ته مونږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام جی خورسو خبرې کوي کوم زینا جی زموږ خبرې کوم کارخانه نه جی خورسو پښتنه لري زه ما یو مشهور وکه نو هغه دی زیاته بهاده وسه کوم چې کله راوي ته خبرو وکول کور کول کې نو کار هغه کیږي او کې ان ویل کې کار نه هغه دا څه وسه کوي چې بالکل بهاده وسه کوي کار انسان نه کناسي او و هيو الوخ هم کم به اگم گون زیرا گون او لکه آزا او کسی شه هال سی چکم دی بس همین ها اگر پر اگر سیز رو چکم دی آغا سیز موباشی سهی نو اگر خیل آگه او سا کانجور که او کسو که تنسیحات که هم اگه او سا که او که کسما خبرو ارتکیون گو سا که هم گو سا که هم گو سا که هم گو اږي سيد خورځب د اسننده ته پوسکن غوړم چې د دې 100 ټایم شو صدا دې ته دونړې راځي ته غوسه راسي دې ایج صدا تقریبا 80 pkg وکاله وکیږي او یو دم له سلام سره زده میده دې ميدکم لکفال دې ميدیم له خرابه ميدیم مسله یم ده کوم خبر دې باندې بده ولې شنو هغه چې کوم دې ډاک فوک خبرو کیاس کوته او اسٹاپس څه خبره کړیا نو هغه بار بار وي سقې بار دیخی آخبری نا درد کیجی نا آگلی کیجی نا اصحیح شوہ اور دادی پسر بانے درد امراضی؟ آو پسر درد امراضی او دادی میڈی مسلم دا خو و آگا کئی کوي تا تین شنم کئے او دا چھے احساس کم درے شکار هم دي صحیح دا خود تا سو دردت پہ جی کرخنو کی کرخنو کی خردل تا تاسو سره بلند د خیبر ټیچنګ هسپټلم شتاده یا کرخنو کی تاسو دلتزمونګه د ایچ ایم سی حیدرآباد میډیکل کمپلیکس شتاده ال تاسو تاسو واخلی په کومو زمانی او پی ڈی نو کاندي تاسو کی ډاکټر سره کنسالت کیدې په باره کې ځکه دوه کم ایج کی د دوه زیاته غوسخه خبره نه ای نه خو زما خیال ترې تر تیم دونه <متحدث> زیاته نه ده خیر غبدی عمر باندې څوک دونه زیاته غوسانه کوي چې دا گزارم کوي اورته تاسو یې دوخي هم مته یا دروازه ماته یا سکي نو دا دونه خبره نه ده نو دا و تاسو ډاکټر سره کنسالت کوي چې دی پروپر ایگزامینیشن وشي خه جي یوبل اوریدونکو سره داوود خان رور او زم ما بچو کې دوه د سيدي چې اغه خبره یا نسیحت نصيحت باغيبند اثر نه کوي نو مت <متحدث> وډيره <متحدث> سخت بو سره زي او وی سې دا یو په سیکنډ کې دی او بل په سیکنډ ایئر کې دی یو په کلاس 2 کې دا یو په کلاس 2nd year دا او د دې حکومت نور وایي چې ما په خبره باندې عمل نه کوي ماشومان سرانوي کوي ما شو یو ماشومان ورانوي او یو بس ته د سیدا د پیرنټس د عبادت نن د دې زما خبره نه مانی هلال کې بچي صحیح ټیک ټاک وی خبره مانی خو اکثر پیرنټس دا شکایت کې چې دا زما بچي زما خبره نه اصل کې مونږ دا غوړو چې مونږ ماشومان چې کوم دینه هغه دی د روبوټ په شانی چې ريموټ مونږ سره یا څنګه چې ټي وي زما په مرزه د ماشوم <laughs> ممکن ہے ندا <laughs> جی دا خو ممکن بالکل بلکل ندا نو داغا شروع نا چې چکل انسان چکل اغٹی گئی اگر مانے ٹول اگر پیرنٹس چکم سنگ اگر تربیت کرے گئی اگر پرسنیلیٹی مانے ریفلیکٹ کی گئی <laughs> اوس پیرنٹس داغا سے نا حالت ماشوم دا غلط لارا خئی خباس ٹیم داغا شاندیوی چکل پیرنٹس اگر طریقہ غلط ہے مہممممممممممممممممممممممممممممم <laughs> <laughs> غلطلار ماشوم تنه غیغو غطریکای چکه مووی اغه لته غی یا ډیر شور ک ی ډیر غوسه ک زبردستی په باندې یو کار کوي نو هغه چې ماشوم رورورورو لای کیږي هغه ټوټمټی کوي په پرسنلټی مانیفیکټ کوي هغه د پیرنټس خبره نه خبره نه اوري هغه ته کوم خخ کار یغه اغه کوي یعنی ماشران الله عمر بلل هم خسته غ باندې په کارد چې هغه خپل ماشوم حوالی سره لکه سوچ سمجه ساتي چې څنګه ماشوم په کومه باندې روان دی بجای د دې نه چې تاسو چې هغه د غوند نه مس تنه پورې دا هر یو کاه تاسو موږ د مرضیوي هم یو ژوندتي انسان ته د اغه م څخه څه سوچ لري نو څه تاسو په اغه باندې خپل یوم او د اغه ومني سره به زما په خیال د مسلې حل چې مشوم ځکه د زما په مرضی دي شي مشوم د زما په مرزي باندې এডوকেশন کې زما په مرضی د پروفیشنل لایف جوائن کیه زما په مرزي باندې د سوشل لایف سلیکټ کی نو دا ټول شي نو خپل پیرنټس په مرزي باندې باسته مشوم تخپل هم د لایف په باره کې څه خړی کار ده نو مشوم د سی کې څنګه غواړې ا تربیت پکاره دا څنګه یو ډیسیژن می کوي صحیح خپل یو رائټ اور رونګ پیج نه یعنی هغه هغه خپل یو اپبیبلیټی پکاره دا چې هغه خپل ډیسیژن اخیسته لشي ټوټل هغه پیرنټس مانی نه یعنی تاسو هغه دا کانفیډنس دا ځړه ورکوي چې هغه په راتلونکي وخت کې خپلې فیصلې په خپل په خطر کې سره کولای شي نه کې هغه د هر یو سیس کی تپوس او تاسو لته مطابق روان وی راځي کرور د سره د باډا خیبري جنسینه او وي چې ز په سیکنډ ایئر کې دماغ ډیر کمزوري دي اور ور وایي چې په سیکنډ ایئر زما هم ځما دماغ ډیر کمزوري دي نو خو په سیکنډ ایئر پر راغل د دماغ کمزورتیا د زما د رور څه مطلب دی دا څه معنی تا ده دای ولې چې دانه دي کلی په کې نو ا رور تاسو دوپاره هم پیغام را لېګلی شي او تاسو مخکته را لېګلی شي چې ار به خپل میسج بولې کوي او ر به لېګي مونږ ته اته پینځ اته درې خا ټیکنیکس اړه خبره شو چې نور موږ سره کوم ټیکنیکس چې دا غي سره زمونږه غوسه چې کم دي هغه اوریدو کې راغلي دي خبره یاد ساتي السلام علیکم جيرو رو خبره مورازي کوي لګی تیزه خبره مو کړې نه مننه بې دا ارشد خبرې کو جی جی باج وړي جنسی جی باج وړي جنسی دا ارشد روخ خير راغلي سپوختنه لري ما وایم چې څوک یې ساينځو ولې به اسمان مهم نه غوسه کی بیا چې لکه برداشت کیږي کنه برداشت کولای شي کنه غوسه کې پرسمه ده چې سترګي توري توري شي او تاسو دیمه چې څو کړو معلومات راکني همم نو چې دځه سړیا غځ کې عوام یا کنه زنانه صحیح ډاکټر ماحدوی چې مت غوسه ډیر زیاته راځي او بیا چې دی والو پوری تیار شمه صحیح پرور تاسو چې قصاره شین تاسو وای انسان داسې څه خبره وی چې تاسو ته پیغوسه راځي عارف تاسو څنګه ما باندې شو کولای کېږي نو هیڅ کوم ما د خبره مله ایکسپلین کوي چې د مال باندې څوک الزام ولګي کوم قسم الزام دا چې تاسو باندې او تاسو ته پیغوسه راځي یعنی هر شی چې څوک شکور کې سم مثلا شي کولای تاسو بار لاړی ولید تاسو کې ناسيونه وخت لري ولیکو اغه په یو څه проблеمی سم مجبورې و مې دا ویلو چې په ما نه وخت د خبروي ان کیس چې مالا څو دته نو د خلزام نشو د چې تاسو لیټ راشي یا کور ولله د کور ولله راټ د تاسو لیټ راشي تاسو چې وي خدانه خاصه ایمرجنسی واسه پرابلم وو نو ما په خیال خدا دون ډیره د غوسي خبره نه ده خوخه اغینه علاوه د س نجایزه خبروي چې تاسو باندې الزام لګی او خبروي نه تاسو وی چې تاسو باندې الزام لګی سو لپې غوساه ځ نو هغې د پاره دا ده چې تاسو پروپر اکسلشن ورکوي چې دا خبره د خصې وه د داسې انديفلانې تتللی وم یا دغه دغه مسلا زده دیکس سرهوم وخته دا کار اوزار په با اوهغ ما چې نه وجباني نه د خپل خپل په مسالې ته دی واجباني ته د هغې له در کوم ضرور وای چې مال غوسه راځي او وامه نسوک الزام لګی ضرور پدیږي چې غ بلکل ټیک دا الزام باندې خورښت خلک خفکیږي خو نو کدا چوک نورمال خبره تاسو لوکی چې توله لیټ شوي تاوله لیټ راغلل یا تایم دی زیاتو لگا ولو ته بل شرط ته لیو یا سبل سکال دی ڈیفینٹلی دا کوئی نورمال خبره ده دی دیخ په باره کې دونه زیاته غوسه ده کون په کار چې هغه هر څه کوم د غوسه راشي یا جڑا کوي یا واحل کئ یا شور کئ نو دا خو ما په خیال دونا غنه ده سویر ایشو نه ده یو بل اوریدونکې د موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام زیر خبره خبرې کوي کوم څنګه مان خبر کوم د کټیچ هسپتال روانه خاجیرو څه پختنلري زه ما د 8 اپټو زه دی اخترنه بعد د دا ما داتل چن شوې د ارو شيرا باندې پدنه کې پدیر څه به سورې ډیر زیات څر دزان یوځای کې پوتم یو ګرڅې په ځان پته ميدانه ورونه من کړو دا کومې وښه دا, دا اختر په ټایم کې د غسی څخه غلطه خبره یا څه غلط څه سی کار سیکار شوه دا یا په فیملي کې یا په دوستانو کې یا په تاسو کې د څه سوشل شوه چې تاسو باندې خبره بد راځي تاسو په تبېت تا کډوډ شي او وته او کارشه او بتدی د وجود تاسو به وای زیاتې دا غصه کار وو چې غي مطابق متصتجاوبر کو زه زمونږه او دغه پارتنر نو وظایفي تر واده ما د برابر صحیح نو بیا هغه ګرینا شو هغه طرف نه سره ریسپانس ویلون شو تاسو ته نه پاسه او خو اوسم زوانه او باندې وبازینم ټینګه واسه کې وزانه نو رورېونکو تاسو ته جواب درکو میسج فون نه بعد هانجی ډاکټر ما هدی ته تاسو سوای او جی دیرو رور سو کوم او جی د دې ژوند نظر مرشیو ده ادنه بعد د دې دا پروبلم دا چې غریشته مسله ده نو د خو د لایف انسان ژوند د خوده غشاني نه تري چې ته په کمره کې بند شاو نو بیا چې چرته د غواړي ال تکي د دې لایف پارتنر سلیکشن کې کور ولوبس ایشو وی فیملی کې بوځه ایشوز راتللی شي ا دې ډیفرنت وجوهات کې دلشي خدای طریقا نه ده د اینڈ اف دی دا شي نشي کوله د بوځو نه پر دروازه بند کې مې 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې حل نه دا جونتا واپس راټاکه جونتا رازي نو فزيات ت زیاد دا ټایم والی 3 میاشتې والی 4 میاشتې والی اخر به دا واپس رازي خاې کې دا وی چې ځو نه تنگ شوم دا هم دا پروبلم حل نه دا صحيح. نو خبري حل مسله حل روپ پیدا کړي کې نه خپل فاميلي سره خپل خور مور سره کې نه دسکس کړي او دې نه کور والو سره دسکس کړي منددي خبري پراپر سولوشن راوږي خا... آ... بل آ... یا اوریدونکو دمو سره انزرګل روړ دمو سره د خیبر جنسینه بل اوریدونکو دمو سره سلام, سلام علیکم والیکم. والیکم سلام علیکم وعلیکم السلام جی روړ څه خبره کوي کوم څه نه ټول مجتی خبر خوب چا په سر فرات کړی نا جی جی څه پخت راي لري زمماله خدای دې څه او دغه چې کوم دغه د پاکستان د غوښه ورزی نو یو تاته غوښه شې نه لري او د غوښه ورزی ولغه ځباتو یې پخار نه بوجو کېمره د مې بوجګي صحیح من نور مونږ تاسو ته جواب ټیک شو وایف د غوښه ورزی و چې دیش کله عمر دې نو اون پروسی باندې مونږه ټول را خبر یو کړي او ټیکنیکس باندې هم خبر یو کړي نور نو امید د دې تاسو ته د نننی پروگرام جواب هم ملو شیږي چې جووري ساګانی ټیکنیک مونږه غي باندې خبر نور داسې ټیکنیک سوالي سره نور بالکل زبر په باره کې موږ څه په بیسیکلی تایم کم د خپل ټیکنیکس په باره کې خبر کوو فرست اف اول چې کل انسان ته غوسه راشي نو غي نه پخپله د خپل داری کوګنایز کچې مال په کومه خبره غوسه راځي اې در د غلطه دا یا صحیح ده هر انسان تخپل <مسؤال> خبره خغ خاري او د بل ول غلطه خاري اډول نبهله خپل ځان ته خپل سترس حکومت دا هغه کنټرول کول پکار ده چا در حکومت خبره کوي هغه غلطه کوي یا صحیح کوي دی ماني غوسه چې کومه دا صحیح ده سیکنډ ټیکنیک مونږ څخه دادا چې تل کله غوسه راشي خپل دوست خپل یار یا په فرند دی یا ډیر قربي انسان دی نو ته اخر څه ټایم تیر شي اخر څه کینا ډیسکس کوي کور ولاته بلکه پکار دی چې وي د مور یارور خوروی کې نه خبر وروړ سره یا خور سکا غې سکا ډیسکشن شروع که چې ورور یا ته پاغه خبر یمانه دغه سی غوسه ایدر د خبره ته غلطه وپړه ده خبره ټیک نه و ده د سی وا غې سکا غو پرا پټټیک و باندې خبره کون پکا شو زموږ سکا تر تھرد ټیکنيك موږ سکا دادہ چې غې خپل کنورسیشن کله انسان چې په غوسه نو هغه بار بار سره خبره یو کوي چې مينه اسکو اسه کا یا مينه اسکو اسه کا تا نو د غجیب ما غيله د سی ویلو اسی ویلو تاغه تا خبره وانه دا يا ما ته صحیح جواب رانه کوي بالکل نوغي د پربداوي چې ته کوم پوزيټيو طريقي سره خبره کوي اگر اوسمه مجھے ایسے کہا تو میں اس کو اس طرح کہہ دیتی یا غی مله یو غلطه خبره وکره نو زه بغي سکه صحیح طريقي سره دغه شان خبره غي سکه کوم تا ز موږ زکه فو تر ټکنيک شولو او پوزيټيو غین آباد موږ سکه یو بل ټکنيک راشو چې موږ خپل اډجاستمنت کوو بل ټکنيک زموږه دادا زموږه خپل اکسپیکټیشن اډجاستمنت کوو نو سوچي څنګه ته خپل کار د ټیک شو ختمون ته اورې سنو سټارټس په اړه راسي صحیح څنګه خپله کار د خپل ایکسپیکټیشنز د خپله کار دي خدا ایکسپیکټیشنز نه دی پکار چې زه سر خپل کو مابو ما سره خکای صحیح نو انسان ایکسپیکټیشنز نه دی پکار باقی خپل لایف ګول نه ایکسپیکټیشنز وکارل او د نن کې د موږ سره سلام علیکم وسلام جی څه خبره کوي کمز څه پوښتې بیا جی زداسه لکه تاسویا استوديو د سټډنټ او قناه کله کله صاحب کیو تمکانه او صدا کومه خو یو چې او سر جوڅه کېږم خا جی ډېر ځات خو خبر تر نن زمنګ په غوسه باندې روان دي و چې زمنګ איז سوچ ډېر زیات کوم او مانه سټډي چي کوم مانه غسبک هیر شي نور چې ته سټډي کوي دا یو ټیکنیک چې تاسو ته زمنګ دا پروګرام تایم অলموست ورکیږي لکه دا خو زه تاسو ته یو ټیکنیک زر زروم چې کله هم سټډي کوي بار بار ځان سره ریپیټ کوي دټ آی ایم بل طرف تخبل زهن مبا بل ته منو یو جی طرف ته بار بار ته ځهنه ریپیٹ کا اور غصہ مکوئی بس اینڈ کې به زداوی لورنه چې غصہ مکوئی فسخه نه ل انسان په غلط خپل سوچو خراب کیه صحت مستحکم کیه خبر وتبل خبردا چې رائټ ټایم وی نو رائټ ډیسیژن نشي خپل غلط ډیسیژن واخلین او خبردا چې مونږ په دې شيمن کنټرول رساتو د ټیکنیکس اپناوکو او فردر مونږ ان شاء الله نیکس پروګرام ملي د دې په کې خبرې کوو بالکل اوریدونکو اده ډاکټر ماخه خبرې هم تاسو وريدي او تاسو مسلو حواله سره مونږ خبرې تر کې کوشش کوي چې له غصه کنټرول کې او ساتي ویلې چې غوسه خصیس نه د ستاسو صحت لپاره هم او ستاسو چارچل کې چې کومه فیصله بیا تاسو نه غلطی یا نور داسې نقصان وشي نه اغي وجوهات هم د غوسه وي نو کوشش وکړئ دغه کنټرول او خپل ډیر خیال ساتي بیا تاسو خدمت کې زیری ګو د الله په